Първата лекция Хекао, т.е. Свещените думи. Тот казва, само този, който се е слял със свещеното слово, може да разбере тишината. Това, което е оцеляло в древния свят, са съществата на свещените слова. Всички други са станали сътворени. Свещените слова са мистични водачи на човека. Те знаят тайните на пътя. Тот казва, покойът е, по е съграден от свещени слова, които са устояли на древното изпитание. Свещените думи не отделят от времето и от сътворението. Може би нещо. Има древни, думи. Има древни думи, които отделят човека от света. Тези думи отделят от времето и от сътворението. Тези древни думи искат да живеят скрито в човека и не искат понякога да се споделят. Те задължават човека да се останат несподелени. Думите растат от натрупаната енергия в тях. Тоест, когато дълго време повтаряш една дума, ти я почиташ. Когато я повтаряш с любов, ти натрупваш нейния дух, нейната сила и в един момент се ражда духа. Когато една свещена дума дълго се повтаря, в нея постепенно се събужда древната и сила. Има хора, които много обичат древни и свещенни думи, защото в миналото те са били приятели с тези думи и сега отново тези приятели се търсят. Не случайно една сестра предния път от София поиска име за новородената си дъщеря и поиска тя да се казва на древен език с името Сияйна Искра. Много красиво име, както и да я си го дадах. Но искам да кажа, че тези древни думи закодират, нещо, закодират пътя на душата и помагат на душата да върви точно в този път, доколкото тя е търсач. Има думи, казва тот, които са храмове и светилища. В тях може да се живее, както думата Аом. Според Древна Индия, войната на боговете в древността Едните богове са победили другите, т.е. демоните падналите, не чрез сила, а чрез една дума и думата е Аом. С тази дума са успяли да влязат в единство с Бога и са победили другите същества. Когато думите са свещени, те движат развитието. Свещените думи са земята на боговете. След ще говоря за прайзика и за древни формули, за сега само това ви казвам. Свещените думи, както казах, са земята на боговете. Хекао, това е слово, което превъзхожда света. Света може да се победи само с една дума, например Аум или Айхама. Само тази дума, ако се повтаря милиони пъти, света ще се изтри, напълно ще изчезне заедно с другите светове, заедно с отвъдния свят, който може да натрупа милиони от тази дума. Изглежда просто, но е дълбока истина. Защото тази дума е древно име на Бога и води до единство с Бога, където изчезва човека и повече не пречи на Бога. Човека става Бог, става по правилния начин независим. Тоест зависим само от Бога. Свещените слова са движения на боговете. Свещеното слово е носителят на живота. Бог е, който дарява свещените слова. Но този, който е пожелал света, той е изгубил тези думи и изгубил хекао. Изгубил е и произношението. Тоест, изгубил е божествената същност. Духовете се обличат с думи и с мисли. И чрез тях те живеят в човека. Затова човек трябва да се даде отчет с какви думи се храни, какви думи подържа, за да не стане късно.